Mis on jumal? Mis asi see on? Api! No mis sul nüüd juhtus? Kuulasin seda plaati. Nii? Mis sellega on siis? See on ju roppusi täis. No aga mida sa ootasid? Armastuslaule või? See on ju beebile õusta plaat. Ja kui sul ei meeldi sellised sõnad nagu seda on, si. Ask, kusid, kits, puh, vits, värdjas, sitaus, no. tuss. Siis paneb laad kohe kinni, see ei see, ole, no, ole sinu no, jäljekordne pop-album. See sit siin, see pängib.